як топлено в ополонках за непослух і непокору. Рудигер, хоч не дійшли віком, мав знати все про київського князя, тож і скорився одному лише його тихому нагадуванню годі. В путі над Рудигером не було нічиєї влади. її в праксі, але ж він, мов би, сповнює обов'язок її мужа, принаймні до тої хвилі, коли впаде перед замком Генріховим передбрамний міст, розчиниться Брама і задуднять старі дубові дошки мосту під копитами коней. Не міг зважитися вигадувати веління для ювпраксії, відбувався ранковими й вечірніми поверховими чемностями, які, треба визнати відверто, давалося йому нелегко. Зате поза тим вже ні від кого не залежав. Збував неувагою і нехіттю абата Бодо. Вигадував усілякі забави зі своїми кнехтами, з яких вирізняв найбільше кнехта наймення «Хундартхемде», тобто «Сто сорочок». Бо той рицар усе, що здобув чесно чи безчесно, хоч і важко сказати, де й коли рицар міг добути щось чесно, носив на собі. Сорочки надягав одну на одну, корзна так само – Чоботи, зброю, посуд в'язав до сідла, напихав у торби, якими його чорний бахматний кінь обвішаний був, як городнього пудова брязкальцями. Ні в Києві, ні у виснажливій цій путі не зміг Хундартхемде доп'яти чогось путящого, бо коштовності пильно оберігалися в церквах і на князівських дворах. Хутряний звір не давався до рук серед літа, не кажучи вже про те, що влітнього звіра і хутро нікчемне. Руські невісти якось уміло вислизали з рук уздобичливих кнехтів, і Хундертхемде так і не спробував жодної з місцевих приваб. Тепер їхали вони краєм, де люд добував загадковий червець, сушив його на жаднах, готував для купців дорогий барвник. Хундертхемде – Пробував був набити кілька торб сушеним червецем, та збагнув незабаром, що з того мало поживку, бо хитрі русичі не казали, що ж треба ще зробити, щоб червець став отою червоною барвою для одягу. І кнехт з прокляттями підрегів своїх товаришів вимушений був опорожнити свої торби, бо вести в Саксонію тих сушених черв'яків було однакове, що набити стільки ж торб саксонською вайтою – з якої, коли знаєш і вмієш, можна виготувати досить цінний синій барвник. Та все бач, відомо лише цим землериям і землесидам, а не вільним рицарям, які покладаються лише на віленість стьока, міць руки і гостроту меча. Аж нарешті доля змилосердилася над Хундертхемде. Якось уранці, коли ще лісові пташині щебети не поглинуті були клекотом і диханням балки, Прискочив він до Рудигера, розчервонілий, з вилопленими очима, запінений від жадібності і зажерливості. Не міг вимовити слова, лиш показував кудись наперед довстою рукою. Тяжко відсапував, так ніби не на коні їхав, а ні з коня на власній спині. «Що?» – спитав згодом Рудигер. «Там, – пробелькотав, – хундертхемде, там он тамон!» «Грабіжники?» «Хундертхемде?» плюнув з недогадливості молодого барона. Там же ж, страждаючи, здобувся він на вигук. Балка лише ладналася в путь. Турочено сакви, запрягано в оліві коні, вози наладовані небаченими багатствами знов мали вирушати у свій похід. Кожен із саксонських рицарів, сам Рудигар, уже давно назирили собі той чи той віз і ждали тільки, коли обоз опиниться серед знайомих гір, щоб відчепити від валки уподобане. Але про кожен думав осібно, не змовляючись з іншими. Те належало до тайнощів. І коли Рудигер уподобав собі повіз із золотими чашами і блюдами, а хундер тхемде чорними рідкісними хутрами, то не міг про те довідатися ні бог, ні диявол. Отож, молодий барон не мав запідозрювати в дурнуватому вигуку книг та натяку на те, що настав час переполовинювати валку, що саме він, Хундертхемде, знайшов для того підхоже місце. «Ну що тобі?» – вже розгнівано перепитав Рудігер. «Там галявина, галявина з коноплею серед лісу, і конопля, і ліс Хундертхемде гедз не від такої тривалої мови. «Конопля?» – гіхидно поглянув на нього Рудігер. «Ти хочеш сказати, що не нюхався коноплі і одурів?» Але ж ти ніколи не відзначався великим розумом. Здуріти може розумний чоловік, а ти — Хундартхемде. Саксонці досхочу посміялися над дотипом свого барона. Однак Хундартхемде не образився. Він під'їхав до Рудигара, сказав йому майже пошипки. «Посеред коноплі, стоять!» «Ну, барон поглянув на кнех, та вже трохи стривожено, хто стоїть?» «Стоять!» королівських шатах багряноть червоні шати неймовірне багатство». Хто стоїть?» – засичав знетерпливлено Рудигер. «Ти хочеш сказати? Нас хоче перехопити якийсь король, забрати всі ці незліченні багатства». «Червоні шати, новісінькі, стоять!» «У Хундартхемде вже не було сили пояснювати нитям кулатому баронові». «Стоять посеред коноплі!» Може, ці слав'яни відганяють горобців опудала. Але в новісіньких королівських шатах ціла здобич жде нас, барони. І ти це сам бачив? Сам. Ще хіба лише Бог Всевишній. Та то вже знає наш абад Бодо. Тоді чому ж не забрав тих шат? Барони, їх надто багато. Навіть для тебе... «Хондартхенде! Навіть для мене! Тоді їдьмо двох. Вони вдарили конею боки і поскакали по передвалки. Ніхто не встиг за ними, та й не намагався того робити. Галява справді неболом відкрилася їм за високими березами.